Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun falendrojm, vetëm prej ti dim te falja kërkojm, ndërsa ne vërdhëm sonte me lenin Allah xhellahu ala në takimin e rradës dhe me dersin e rradës. Jimi do të trajtuar në temë të ndërua Allahsër në kodrat të ciklit që ka bëmi edukatën dhe kjo temë padoshëm me gjithë Rëndësin e madhe që e gëzën në tekstet e shëriatit Në fjallët e pejgamberit sallallahu alai sallem Dhe hadith e pejgamberit sallallahu alai sallem Fatkecësht, kjo rëndësi nuk ka reflektuar Me të njëti nivel edhe në jetën e besimtarë Përndaj, neve si musliman në të konë që Asaj që i ka dhënë rëndësi i Zotë i Gjallahu Ala Dhe i ka kushtu vëmendje pejgamberi sallallahu alai sallem Të njëtën të bëjmë edhe ne Dhe në qofë dalimin këdretim, atër padrëshim se ne duhet i përshtatemi asaj që Zote ka kërkuar për neve jo të bëjt e kondërta. Ndështë a temat që kanë të bëjnë me jetën bashkërtore, nuk përbëjnë, nështë a për shumicin për muslimanve, rëndësin e dur që duhet kushtuar vëmendja. Mirë po prapo e thema që kam cikët dhe ndersë në kaluar, se në qovë se marim biografi në pegamberit Alehi Salatu Veselam, dhe mori mëjetin e tij, dhe t'shojmë se Muhamedi alayhi salatu wa salam na ka prezantuar modele në fusha të ndryshme të jetës, në fusha të lloj-llojshme të jetës së tij. Qofshin ato individuale që kanë të bëjnë me raportin me Zotin xhallahu ala, apo qofshin ato që kanë të bëjnë në raporte me të tjerat. Nëse në mormë në total biografin dhe atë që është transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wa salam, do t'shojmë se jeta bashurtore zë një vend me të vërtetë të madh në biografinë e transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wasallam. Prandaj edhe një prej shkaqeve dhe arsyeve që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka pasë më shumë se një grua, sikur që edeni, ka qen pikërisht ky që na mëson se nga gjitha këndët dhe nga gjitha anët kemi mundësi që të përfitojmë nga mënyra e jetuarit si bashert nga ana e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe qëpë në kimi tretuar në takimin e partë të kësojteme Bazat dhe shtyllat në më të ndërtojt jetët e bashkërtore Pasaj, kimi kaluar të këdisa shemë i praktik Nga jetë e Muhammedit Alehi Salatu Hosram Dukë e përmenur praktikin disa aspekte që kanë të bënë me jetën e ti Dhe pa dushim se aje që e për cilë këtë jetë e shese Ka qenë më të vërtetë gjennet në dunja E ndë pa kalu në botën tjetër Pe Gambin Aliye Sallatu Vesselamu teton te nje jetë lumtur, një jetë pa ngarkesa, një jetë mbetur të këndshme që shumica madje të gjithë njerëzit e lakmojnë një jetë të tillë. Përkundër do thotë uh, sprovave, përkundër varfërisë, përkundër të lashave, megjithatë ai gjente fuqinë dhe ai gjente motivin që teton të i lumtur dhe këtë lumturi e shpërndante pasojë edhe në anëtarët e familjes dhe së bashku me shokët që jeton te natku. Andaj Jeta bashëtore të nërozër është një begati, është një dhurat, është mirësi nga Allahu Gjellewala, ma di Allahu të bare kua tala, ta si kur që dini, në disa vendin kuran, e përmenë këtë begati. Dhe një një rasë, si kur sensur në rad, Allahu Gjellewala dhëtë, vëmin aja tihi, dhe nga faktet dhe argumentet që Allahu a prezenton njëve sa e është zoti, dhe sa e është i vetëme që mërtën të drotë, përmenë në kuadër të këti argumentimi edhe jetën bashët Për ndaj bashkim me s'dy njerëzve, me s'dy kresëve që nuk janë një ufë për para Vinë nga ndoshtë të familjë të ndryshme, të ndonjë jetë pasaj së bashku Dere në kulminacion e një intimitet dhe privacia Pa dushim se një gjëtë të tilë nuk e mund së në asë kush pas Allahu Gjellewala Aj që zbret dashuri dhe respekt dhe mshirë mes këture dy, dy bashkërëtve Për ndaj Allahu Gjellewale atashe përmend si argument të egzistimit të ti, si argument së aja është i vetë me që mëriton të, të dhruat, me një aspekt shikani Allahu që ka vënë, kush ka mundësi me i pajtu pas Allahot, kush ka mundësi me i bërë që duen pas Allahu Gjellewale u e kështë të më radhë. Mirë po duke qenë kështu, ke nuk në nënkuptanë, si jeta bashkëtore nuk kalën e për turbulenësat saktuara, nuk kalën e për problemet të saktuara, ma di nga njere mund të vinë edhe deri të këmospajtimet edhe problemet eventuale mes bashkërtve. Andaj duha sonte, me lene latëmanuar për mes nisa pikave, të prezentaj metodën e pejgamberit Alehi Salatu Asram për të i kalimin e probleme bashkëtore. Mëndaj të nërëllë e vëzër dhe motra, se këto pika që dojë përmandi, është e vërtet se janë të përzgjedhura për kët aspekt, për aspektin e problemit të bashërtutë. Po nuk do të thotë se këtu përfundojnë. Këto pika mund të shërbejnë edhe në çdo situatë, në çdo rast, do të thotë kur besimtari ballavantohet me probleme të caktuara se mbi çfarë baza duhet më me ndërtu metodën e tij për shërimin e problemeve të kalimën e mos pajtimeve. Allah ju jelleu ole te duar na kamsuar edhe kët aspekt. Do të thotë edhe tëm aspektin e mirëqenies, dashurisë respektit. Po na kamsuar edhe kur të bime të lasha si të dalim prej dyra. Pika e parë dhe hapi i parë që duhet të ndërmirret në momentin kur ndodhin problemet e caktuara, kur nuk shkëm diçka mirë mes bashkëshortëve, nuk është ndoshta duke lundruar ania e kësaj jetë si duhet do është të përplasët me dalë këtë saktuara, më të vugle, për më të noj, kë është të kë fundit relative, por luketë që si duhet, hapi i parë që duhet me nërmarë është të i këthejmi Allah u Gjallewala, ati të i drejtuemi, dhe ati të i përkushtuemi, dhe me dua Allah u Gjallewa të i drejtuemi, e, e që fatë këtë seshtë, shumitë që se a njerë nuk e bëjnë këtë, njerë nuk kam përrejme saktu dot të oshten tonë që të imponojnë versionetin edhe çfarë duhet jasë ose kërkojnë nga njerëzit kush po anjë durën me dal nga kriza. Mirë, po për shembull, cili njerëz kur ka problem, për shembull, po e marrim këtë që po flasim, jeta bashkëtorore. Ndosht që burri të ketë problem me gruan, nuk mund të midrën vesh, ka problem të caktuar. A ndosht që burri atnat ta kalon duke fal namaz natë, duke porul Allahu xhelleu ala, duke dreituar ati, duke thënë se o Zot Zamra grua sti mësh dorën tënte, prandaj pajtoje me mua, rregulloje me mua, ma bë gruan të përshtatshme për mua, ose gruaja ta bën të kundërt, në një sikurse burri. Të, të thotë, "O Zoti i gjithësisë, un dua me këtë njerëz të dojë bashkë, po kemi probleme, ndihmo ta tja dalim O Zot. Të rrolen këtu iniciativa të kësaj natyre apo." Ndërsa shikon ne so interesant janë meditimet e dietarëve. Një nga dietar bashkëhor, do thotë, i njohur si Sheikh Shenkiti Allahu xhallahu alaihi wa li ruhayt Kër flet për për përshortore Thot, kam medituar rrëth ajetëve të talakot Ajetëve të shkurërzimit që janë zunë në Bekara Në zunë në Bekara, Allah u Gjellera përmendis ajetët të shkurërzimit Do si vjet të shkurërzimin që vjet regullat Sa herë mund të ndodhë Regullat të kësoj natyre, të probleme bapton. dhe apton Dhe kër Allah u Gjellera flet për këtë qështje Për cilën e këtë meditim Thot, në mesin e ajetëve të shkurërzim Në mes e ajeteve ku flasim për problemet e bashotorëve, Allahu xhalleu ala thot: Hafidhū 'alassalawāti was-salati l-wusta wa qūmū lillāhi qānitīn. Në ajetën 238 kthëm atje, pikrisht në mesin e ajeteve që flitet për jetën e bashotorë dhe për problemet, Allahu xhalleu ala thot: Hafidhū 'alassalawāt. Bëuni të kujdesshëm për namazet, us-salati l-wusta, veçanërisht për namazin e mesëm që ka mësëpajtime të këdjetarës a është sabahu apo është i kindija dy namazë që njerëzit qalojnë në këdretej, bëçanisht sabahun Vëkumu lillahi kanitin shikaj këtë thirje Vëkumu lillahi kanitin Allahu Gjalli Huala dhe dhe ngretoni dhe, dhe qëndroni të përullur për Allahu Gjalli Gjalli Huala ndaj kërë zjidhje kujdesni për namazin se ndështë a mas kujdesi për namazin ka reflektuar me këtë dënim që mos këtë përshtatje bashkotore ndo është ta mos kujdesi për Allahun Gjellewala ka është përkëtyr pastaj me mos kujdes të ndonjën nga bashkot me të tjere të apëtër anaj këtë ju Allahun të asu qenë dhe të ju ati ndërmeri masë të duara që ma ilan të pejtoesh në gjdo mënyrë që është e mundshme e pastaj dhe të shash rezultatin shukaj e për shambu edhe këtë situatë Allahun Gjellewala u të një problem që ka qenë në jetën e një pejgamberi. Do të thotë që problemi nuk ka prodhu mos pajtim me bashortën, por ka qenë problem. Ka qenë problem. Fjala është për Zekërijën alayhis salam. Zekëria alayhis salam ka pas problem me grua tij, në çfarë natyre? Sa do të thotë nuk ka pas fëmijë. Nuk ka pas fëmijë, deri sa është do të thotë deri sa ka arrit në në, në moshën e shtyrë Dhe në atë moshë Allahu Gjellar nuk e ka furnizuar me fmi Dhe pa dyshim se Në atë moshë tash më është dërzuar Zekrija Alehi Sëram Nga se ka humbor i gjithë shpris Se do t'i vie fmiu jo. Mirë për po, kër ka pas disa Si kërse ka arë suna Ali Imran Kër e ka pas furnizime që Allahu pëjabë mërjemit Do të në dimër Ka ngrën frutet verës Dhe ka pas kët Kjo gjenje ka përkujtu se Këthe ju Allahu të prap Këthe ju Allahu të prap Do këtu bë do të që është ose të kë bashorti ose të kajtë dhe efekt njështi po për mundësan zhvillimin e natyrë shëmëtjetës bashotore e nërmali, si kur që kemë përmend një nga objektiva dhe arsyet e më artesën i islam është shtimi që njështë të shtonë dhe, dhe, dhe fëmiju i japë bukuri dhe i japë dashuri dhe i japë mirësi jetës bashotore Në këtë rast këshën bëjme një defekt Sprovë nga Allahu Gjallahu ala Normalisht nuk përkthej kjo defekt Larga saj me mëspajtime, me urrejtje Mirë po Mirë po Endin dhe një mangësi në këtë dretim Zekërija a.s. Qëfar bërë i Zekërija a.s. Shikani rëndëruar Allahu Gjallahu që ka thot Wa Zekërija I nada rabbehu Rabbi La të dherni fërdën Wa an të këjru lë warithin Shikani këtë dua Wa Zekërija I dhënada rabba Kur e thiri zotën e ti Rabbi la të dherëni fërdën O anë të kajru lëwarithin O wa Allah mos më lejetë Mos më, më bëtë të fikur Fërdën I vetëmuar që fikët pas me Së kam tërshkimtar O anë të kajru lëwarithin Edhe pse të tërshkimtari më i mirë Qëfar tha pastaj Fës të gjebna le Allah o thotë ne ju përgjëgjën me një herë O wa vëhebna lehu jahja Dhe ne A ti e drurëm jahjen, u aslehna lehu zauqe, nga se gruan e ti e bëm përshtasme për lindja. Aslehna lehu zauqe, ja bëm gruan përshtasme, të mirë, dhe të që aja, tjetë e mundshme në atë moshtë të lindë fëmija. Pas, pas ti përmirësimi, pas evitimi të këti defekti, pas largimi të këti problemi, të kësoj mangësia, pas ardhje së fëmijot në jetë, që ka të të lojë e lehu alatë? innahum kanu yusarionu fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in pas për mirsime të familjes dhe rregullimit të kësaj gruaje që jetë e përshtatshme që edhe ky defekt i fundit largohet nga ajo tetë vërtet e rregulluar për burrin e saj apo burri i saj tihet i përshtatshëm për gruan që edhe kjo mangësi të largohet Allahu xhallahu ala e përmbyll kët Story, këtë regim të këti pegamber të këthënë Në klapa fot në këtë Mosu që detni Për këtë përmërse Mosu habetni Inë nën kanu ju sari une fil kajrat ata, ata shpejtanin në pun të Në pun të mira O kanu jedhunena Edhe në thyrnin vazhdimisht Dhe lutëshin Rëgaben O rëheben Edhe me shprejste këllau Po edhe me frikë وكانوا لنا خاشعين اذ اشين تيته پرولun ده الله جل وعلا prandaj me kët prulja me kët lutje me kët nështrim me kët adhurim te Allah جل وعلا vije permirsimi vije rregullimi vije përshtatshmëria asha ndoshta ngande na mungon ata prandaj të ndërrua vës në motra ta ta përdorim kët metodë një ditun përditshme jo vetëm për ball problem bashhtore po për bosh çdo problemi Këthëhju Allahu gjëllë gjëllanihu Ati drejtoju Nga si kurse ka thënë Alijo radiallahu ta'alanhu Ma nezële belaun illa min dhëmb Wa ma rufi'a illa bil istikfar Nuk bëhem belaun mës njerëzë përrece Përshka këtë dhënë e gjunahi Dhe nuk largohet vetëm si pasuje Kërkim falës istikfarit Me i kërkom falët e këllahu gjëllë uala Për dijë sa Hargjëm energji Qëtë mendojmë se si me këthy E si me u hakmir, e si me bë, ullur. Në moment, caktuar, kërë ndodhë problemi, hapi i par, ullur. Qetësavu dhe thuj, estakëfërullah, ozatë më falë. Estakëfërullah vë atu bujlej, qumër abdes, fali dyre qate, pa staj dhe të shashë, se si dhe shkanë bërbatje, procesin problematë. Mirë po, ne përkërkojmë që Allahot në e zidhë problemet, ndërso kur po vijë aspekti praktik i kësaj, ne Allahot në gjëllëvara nuk për e nëkodrojmë kë Në vetë po këqyrë me i zirë problemet E kush këqyrë vetë me i zirë problemet E lenë Allaho në aftësin E lenë Allaho në fuqin E lenë Allaho në mundësit e ti E pastaj e dimë se që farë ndonë Kërë Allaho Gjellewala zotë në rojtë në braktisat Pra ndaj, dheve shmëria Këthimi ka Allaho Gjellewala, parulja Duaja, istikëfari Të gjitha ato që Allaho shtë i knachur Të gjitha këto të inkuadrojmë Të imobilizojmë Të gjitha ato të ingrim lartë çë pastaj përmes tyre të kërkojmë nga Allahu xhallahu ta na bën zgjidhje apo. A ka ndjerin botë që nuk ka mundsi Allahu me e përshtat dhe me e përmirësuar? Nuk ka. A ka? A ka problem që mund të ndodhe që Allahu te bare kota nuk e gjen zgjidhjen? Nuk ka mundsi, është e pamundshme. Prandaj mësou që fillimisht të trokasësh të dyert e ti. Mësou fillimisht që aty ti përullesh. Mësou fillimisht që para se me kërkuat pajtoshme të, pajtosh të tjerët Le të kalan pajtimi jëtë me të tjeret Ka pajtimi me Alonjën dhe Gjerali u hapten Edhe bashkërtet Para se të kërkujnë rukë për të pajtuar Le të shikujnë pajtimin me Alonjën dhe Walla Ndo është ta ka qenë si pasu në një gjunahe Ndo është ta si pasu në një shkelje Pasu në një liglizhje zë ka ndodhë dhe qka Dhe ka reflektuar me konflikt dhe mësë pajtimi Allahu Gjerali u haptim Nga sa ajo është i si li ka fuqi Dhe në kaderin e themel. Andaj edhe këstuve për burrin, edhe këstuve për gruaja, Allahu xhallahu al-tikthemi, sa përdorin fjalë ndoshta banale, fjalë arrogante, fjalë do të thot kurrëse këtu më rad let jetë fjalori i on i kursyer nga gjitha këto, duke e zaventuar tërë kë fjalor me përmendjen e Allahu xhallahu al-wala. Estaghfirullah. La ilahe illa antë, subhana ka innikon të minat dhalimin Këllutja madhe e ka nëzirë junusin nga barku i balenes Esin nuk nëzirë të nga probleme që i kjo lauta La ilahe illa antë, tha junus e ale hisam La ilahe illa antë, nuk ka kush që meritan të adrojt As të drejtojmë, as të përullim, as të nështrojmë, as kush përsteja Innikon të minat dhalimin O zotë të mikjabë gjithat miret, probleme është të one One e kom prish, one e kom shkel, one e kom rënu Dhe kjo përullje dhe kjo kërkim falje dhe kjo dërëzim për aloqen leoana ka bërë që Si kur që e dini Do të të del nga ersirat e shumta Edhe të barku të balenis Por edhe nga thelsirat e detit ku ati ersirat janë të të mërshme Nga gjitha këtu ersira dhe gjitha këtu të mere Doli i shpëtuar Doli i paprej kur kush Junusia a.s. Pra dhe nuk besoj që dikush për neve mund tjetë Ka që thell i zhujtën probleme Së ishte i zhujtën thell Jë nuk se alisam në erësiret e E kësojnë gjare të ti Por me gjithat Nuk ishte e përmëndshme Me një doatë sinqert Me një këthim të ka Allahu gjallewala I bëri Allahu zhjidhje Pra ndi olë dhe thuaj La ilaha illa ante Subhana ka ini kontumin e dhalimin Kështu Allah unë gjellë hua lëte Dhe të shash pastaj subhana Allah Si e ja pa Allah u kahin problemet E si gjionë zidët e që fa ndodh Pastaj gjdo kush për një mund këtë Storjet për sashme dvetat Për vajt e ti të saktuar A me zotin gjellë gjellë hua E dyta të nërlozë që nëndihman Në këdrejtim E që pa dëshim edhe këto Ka mangësi Edhe këto ka probleme Kur ndod po është e pamundshme të të kalojë atë problemi do të thotë mes dy bashkëtorëve. S'është Së e mundur, mos merr vendim, mos merr çndrim. Po po të mundi me e përmirësu vetëm brenda katër mureve, le tjetë Nuk të jetë kështu. Nuk ka të mundsi të përmirësohet. Mos merr vendim një herë edhe. Ju jo, hapi i dytë është ktheu ju dietarëve, ktheu ju hojallarëve. Ktheu njerëzve dijes, kërkon nga ata udhëzimin e islamit për dalje nga kriza. Të nërëllëzër, fatë kjecështë në korët e sëtëshme, do të të njerëzit nuk kërkojnë një zjidhe nga djetarët, si kur se ishte dikur për para përto. Thuhet për para që, kur kanë dalë hoxalarët, djetarët nga gjamiat, ka qenë si kur se koshere e, e bledve, do të të një turm e madhe njerëzit, dikujt, nuk e ka lëndra deri, në destinacionin ku është nisaj, këy e pyet për këtë, këy prapë, kërkojnë zjidën njerëzit. Ndërsa të fatkeqësisht njerëzit, kur e kërkojnë zjidën gajëllarët. Atë kuri e fundi, atë kur s'ka rrugë dalje, atë kur e ka rënëuar nga gjitha aspektet dhe tash e shese çfarë ka bën, e tash çfarë të bëj. Letjet kë pikë e rëndësishme do thot para para syjve të në, të nderoj vëzëvot. Si radikot e dijmë. Nga se edhe vet Allahu xhallehu na ka thënë se kur duan dimos pajtimet mes bashkëshortëve nuk kanë mundësi më të zgjedh, nuk duhet më neer me dhir vendimin, as burri as gruaja. Prit pak. Ka ku për vendim, ka ku për gjykim, ka ku për çëndrime. Prit pak. Imersa dush nuk t'i kenë ato. Po fillimisht kërkojnë ndihmën e mbetiturve ose kërkojnë ndihmën e më të pjekurve dhe më të mençurve, nga sa ata të duojnë ka duhet ata. Për këtë arsye, shikoni për shembull jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ço problemi kanë dhënë një jetë bashkëtorë të sahabëve. Ku janë dhëtu ata? Çfarë kanë bën? Tek pejgamberi alaihi salatu wasallam. Madje për gjëra, për gjëra shumë personale, por që kanë pasë të bëjnë probleme të jetës bashkëtorë, janë kthykur Muhamedi alaihi salatu wasallam. Qase nëse nuk i shoran dia problemet tona boni të bindur se as gjelis ka më shëruar ufton do të thotë Në nëse nuk i shoran dituria atë gjelis çka i bën ignoron çka i bën ngutia çka i bën andaj pa dyshim se zgjidhja e problemeve tona është tek dituria është tek motoria është tek kursia është tek konsultimi është tek marrja e, e mendimit të njerëzve më ditur dhe më të matur dhe më tur dhe më, më përvojë dhe më të matur Këtu du të më këtu jo përëmë, gjithmonë Dhe jam i bindur në bazë të shumë përvojave Se problemi i shumë problemeve Në jetën bashkëtore është shkaku i shumë probleme Që kanë eskalu pas taj ndështa Edhe në atë matë keqen që është ndarja Ka që në pikrishë mos inkuadrimi I njerëzve të ditur në fazat e hershmet të problemit Aptër Dhe mësmarja parasysh e mendimeve të tyre Dhe mësmarja parasysh e kshilëve të tyre Nëse njërës pastaj kanë marë mbi vete Me inat, me injëranc Me, me ku edhi qfar, me zidhe problemin Dhe pastaj zidhe s'ka pas tjetër E amër përves se Ndares edhe shkurëzimit Allah në ruajt Shukane për shembul Rasën e Amër i Banasi me djallën e ti Amër i Banasi e kështë e martuar Djallën e vetë Abdullah nësi kur që e dini Me një grua nga Kureisha, më dëtort fis fisnik dhe i grua me përardhje të mirë. Por një ditë ku shkoj me vizitut djalën e tij, çfarë ndodhi? E pa se gruaja e tij kishte dalë për jashtë. Do të thotë na, tek ku gruaja të dalë për jashtë në kohra jo të duhura, ishte shenjë e një lloj e një lloj nosta protesta të saj. Zërën e soj s'ka pasimit, u dalë në rrugë dhe Kure kam po njështë, ka unë kjo paska të laset madha Paska galet madha se nuk delë gruja pashtu në rrugë, në atë ku Kure kam po gruan e djallit vetë Ka thonë, që farë ka ndud? I tha gruaje e Abdullah ibn Amr ibn Asit Amrit, babes e djallit Do tështë i tha, tha vihërit soj I tha tim ke martuar me një njëri Që s'ka nëve i pregru Gjipse mërshën qafë mua bëtë Ajë njëri sësh të lazën për gruaj, asë se vjë këtë gruja ati Pse? Qëka ka probleme? Ta të ajë tanë ditën gjina në ato Ta një veç falët Tha, Nuk ke mundësi kur të jafrosh ati, asë kur të jafroshme të jetë bashkotore Këj njëri eshte i përkurtuar nukon tjetër Shikani subha Allah Ibadeti dhe Allah o gjelë lewana ka qenë problem Në qësë dukeja për të haku se duhet E lëre më problemet e tjera Qëfar bërë jam në i bënasi? e murë djallin, e me i bërtit, ose me i thonë, ose me i bërtit grua, ose e me i bërtit grua, a në që do është nuk i bërtit përbonë, linjëri në ratë më po i bërtit, a bërri diqka në këndretim? Absolutisht, kjo është një problem, kjo i bërtit përbonë, po për dhe kjo kohak, qëfar bërri? Shkaj të këpjegamberi sësën, me njëherë, asë nuk foli asgjë, asë nuk u dretua asgjë, asë nuk dërmër E pas taj pejgamberi sasë mua dha kështë dhe duhra E thiri am, abdullahun E uli dhe i tha Qështë duhet me konjë njëri një të bashkëtore Kështu të është I tha ti ki obligim dhe i kësaj Aditi i një ura Fa ati kulle dhi hakin Hakka Jep e gjdo kujtë hakun e vetë që e ko Gjdo kujt i pe hakun e vetë Andaj edhe zotit e ko hakun të te Por edhe gruja e ko hakun Jep e gjdo kujtë hakun e vetë Pa shikani këtë Adresim të problem Referencë për me zirë përlimen Të kësh të këpë i gamberi Alehi sallatë to Pra ndajtë të nërëzër Duhe që fillemisht Në gjitha aspekt mire më i vesh Edhe një të në bashkotorë që përflasin për të Por edhe në gjitha Fush të jetës ton Me këtë duhe që kemë përlem Referenca jam, adrese jam është që të me shkuat Në duhe që të me vetë Në duhe që të më konsultu Pasaj të shumë më zidën që ka për Allahu Gjellewa në ka obliguar më u këthy tëk kë feja ti, dhe në ka obliguar më u këthy tëk kë një është editur, nga sa tja është zjidja. Gjithashtu, ajo që duhet kemi të kemi parasysht të ndrodhër tëk tema që po flasim, të këpërlejme të jetës bashkotora, si të minimizohen, si të evitohen, si të largojmë mëllon e ruajt atë që mund të bëj më e keqja më e madhja si të ruajmë këtë lumturi që Zoti xhallual na e ka dhënë, si të ruajmë këtë begati të të të, të kësaj mirësie, të jetës bashotorë, thash duke i përcjellë këto hapa. Ti i kthemi Allahut, ti i kthemi njerëzve dijes e tretë. Të largojmë maksimalisht nga jeta jon burimet e problemeve ato. Ko njëso burime, shka këtojnë problemat përta. Do të dhëtë, në qovë se është aktiv aji aj burim, mos u qëti që i ka të lashe, kësa aji burim duhet me u shkymë. Kur fi këtë burimi, pas taj, mundësot zhvillimi normal i jetët bërshëtore. Por kur është aji burim aktiv? Për shambull, një vulkan është aktiv. Nësë mund më në e mërnu aty, po u shkymaj. Nështë ja i duhet me konë aktiv, ja na. Nuk mund të dy edhe njëtën përshëtore, ka disa burime që nga të muaj njëtën përshëtore. Ka të shumë ta, unë du mi përmenë tri, dhe dhe të pika e treti ka tri në në pika. Kur flasim për shkacet që provokojnë dhe shkaktojnë problemet njëtën përshëtore, e para është sielja keqa të. Në buri i cili nuk din kur mirë musil me gruan e vet, nuk dini fol kur mirë, nuk din kur më falënderoj, nuk din kur mëçi mirë njas, mos prat lule një të bashdorë ato. Kjo është shumë normale vallëta. Sikurse thot një proverb arabë, në çfarë flan tek varrat, në varr flan. Mos u sa pa kompondrëçi ato. Është si shumë normale kjo punë. Që si ku po flan hera ato. Andaj di kur gjithmonë në nënçman për buzë. Zërsan aziz, s'dogu si ku është interesant. Pas ta i do të po këmë probleme me grunës për mga nështë të nërmala. Se burimi i problemet është aktiv. Sjelja e keqja, arrogante, mësë mirënjohja, gjitha këto janë, shkaktar të problemeve. Kur, kur nëbi këtë bazë ndërtu o tjeta bashkëtore, atër pritit edhe rasti ma i nështë të i thjesht, nështë të shkaku më minimal me, me për këtëm probleme. Nga se kemi të bëmë me një, bëni akumulim të një mldhefë dhe urrëti që mezi pritet me po të shpërthyen. Po edhe kundërta. Qyse burri nuk gzon nga ana e gruas ti respekt, nuk gzon nuk gzon dëgjueshmëri, nuk gzon atë çka e kërkon burri nga gruaja vet. Oherë po duhem se mos vet gruaja që burri më bën dy dhurta me hulata ato. Çe normal është ta punë që përse në më të vukur i pastaj ka më reaguar, ka më ndalur, ka më ndoshta përdor mënyra të caktuara me pengu, ndoshta edhe pejetës Në procesin e shkomas ku këto nuk po të më këshu këtu, pastaj vjen më ku s'po blem valla burim më dal. S'po blem burim më shku atë. Po shikon ndoshta një burim i caktuar është aktiv që e ka provokuar kët kët problem këto. Prandaj sjellja e këtë arrogante, do të thotë mos kujdesin e komunikimit dhe në raporta është burim aktiv mos pajtimë vaptën. Mbyllë kët burim do të thoshte mos pajtimet do të bi rëdimisht sikurse kur të këputet rënë çka do të? Automatisëm bie drunët dhe bin gjithë të tjerë pasë. S'ka sundrenë. Ku që më najtavëm? Mos pajtimi nuk mundët më najt nëse na duhet më zveti. Mos pajtimi s'ka mundsi më najt nëse ka respekt, ka edukat, ka sillet mirë këtu, nuk mundrën apo. Ai montjesin eraja pranverës, kalan shumë shpejt, apo nuk mundë qëndron sikurse mjegulla e dimrit të vlatë. Nuk mundë qëndron. Shkaku i dytë të njërdozër, ose burimi i dytë që duhet me pikështë, do të thotë para gjykimet, me ndime të këqia, do të thotë të njërë bashkë për tjetërë. Se ka para gjykimet vazhdimishtë, do të thotë me konfole, e kush për shkrum, e ku ke, e qka bone. Gjithë mund disa do të me ngarkesa, atër kjo provokon, provokon nervozizm. Dhe kjo nervozizm provokon qëfar me njerë, elektricitetat i cili në furkimin e par i hap Shqindizën e mospojtimit apo. Ai largoi paragjykimet. Largoi largoi mendimet e tçija, të sa i ushqen shejtani vazhdimisht në kuadër të vështesave për me et turbulluje të ambasadoreve. Dhe kam siktë nderoze në takimin e kaluar. Nëse jeta ambasadore nuk ndërtohet në mirëkuptim, nuk ndërtohet në mirëbesim, nuk mund me vazhduar ato. Mund të jetë me imponim, mund të jetë dorë me hatër por jo me dashi dhe me respekt të aftën. Pra ndaj, largoni mendimet e këqia, largoni paragyukimet. Mendo një mirë për një tjetërin, do të shenë dhe do të, të bindë dhe njëse, shumit se e probleme pas taj do të bindë me automatizm, se i ka prodhu kush paragyukimi. Dhe paragyukimi pas taj të farëbën, e silë njërin edhe në, shk, në, në, në, në situatat pavolishme të spionimeve, kë që dhe ku pa shkanë, spionimet neverice. Të të të pastaj edhe e bëjnë të vështir jetën bashkotoratën Dhe treta, pëshkacheve që duhet evituar është Do të të minimizimi i ndërhyrjeve të jasht me një jetën bashkotoratë Duhet bashkotve, mi allon vet anijen e ullëthimit tonë Ata edhin që reqohen vet anijen e të të të Momentin kër duhet mu, mu përplas dikon, ju një mojmë apë tonë Mirë po, anijen shkonë si mas mire Filonjë ndërhyrën nga jashtë Po, nga një mund me qire t Pa përstatëshme atë Ndo është të jetëa e prindve Ka qeni mirë Por joj model do mos doshmërish është i përstatëshme dhe përfumit të tyre Leja ta me e përzirë model në vetë Qështë ta respektonë dhe duen Pra ndaj fatë kësish gandire Ndodhë që intervenimet përshme e prindve Dhe fatë kësish veçanërish Ndodhë në nës Tek pala ta tekvoj ze asoj për ta mësuar se si duhet me marrë çndrime, si duhet murmurit nga robnia nga këto punë caktuara kështu me radh, zakonisht këto ndëryrje pastaj shkaktojnë leitor artificial. Tash më gruaja nuk është vetja asoj, por është një kukull në dorën e dikujt që e menaxhon nga jashtë dhe ka probleme. Po edhe burri kështu, qyse lejon që dikush më ia mësu burrnin pe jashtë, sa i shkon shumë mirë me qunevat. E respekton qunevat shumë mirëskan. I, i thotë dikush, ah burri që ka kapur. Duhet burri kështu me kon dot jamsoni version apo të shkon ti mirë jetë apo çka kolit ashtu burrnia apo burni apo ai e tira atme gruntandë po pse duhet po, po, më lut dikush tash mëna mësuese apo shkëlet kufin i burnis apo nuk ka shkëlet kufin i burnis na e mësuam kush na mëson këtë vit na mëson dia na mëson fia ku shkëlet via ama jo për shembull për vuajë dedikujt ose ose xheliz dedikujt ose zilit është shumë nervoz fatkeqësisht Shumë njërë nga njërë isha në pamjen e shëjtanit Përbol Ademit a.s. Kënjërë do njërë kërë i njën ka tjepi në sihat Jënë sikur se aji shëjtani Do thot i cili thonë të Ademit a.s. Ademat të, të ka lëzuhu Se qysh muhë me me gjithë mund në gjennet Hej Allah u gjithë nevara që i ka që në gjennet Allah u kejtja ka do të mirat Dhe i ka mundë zu gjitha me ka ti në gjennet I ka unë veç të mësaha Allah u se po të do Dhe që po vjen shetani që pe inatit ndajti është dëbun nga rahmeti Allah Po t'kaldzon të cilë është pema e për heshmerisa tëmë A ka lëgjikja? Ska lëgjikja dhe? Për endo njerës të lërgët që realisht kur s'ke pas një ka petyna Vjen të ashtë t'kaldzon në asijat se qështu është t'i musin me grunën të unda tëmë Pe kure vëllam të kepo? Ose ty grua vindë dhe t'kaldzojnë se qështu është me konti me jetën i jetën e juaj, në njën e asaj që kanë kërku për ju vë Allahu Gjellor dhe pejga mëri sësërën Po patët probleme, duhet me ditë ku më adresu Mirë pa sa ma pak intervenime Nga se janë ma të, ma pak të dhimshme dhe ofrojnë sukses për shumë më përto Po, dikur, dikur nënat, nënat si duhet dhe ko andën, amdulla, po fatkecisht kanë finur më uralu Në ato si ndëshutë kanë ul vajzën para vetit i kanë treguar se në çfarë e të poshon dhe ku po shkon dhe përgjithësi të saj për ballburrët që i ka dhe si ndërtuhet atje të bashortura të suksesshme. Po oksi nëna burnore që kanë kshu po. Por ju jo asimë intervenime, me ndërhyrje. Apo në lojën e, gazet çdo ndërhyrje pastaj paramëni për shemb në lojat e e, e, e caktuara që janë futbolla, basketboll. Apo Mendër hy ti gjësh me një për publiku. Thot unë e kisha shoh turë më mirë apo. E kjo tu po te i varen gjithë më nat. Tash ne natullën anëme tash. Apo pano kush don ti me për të jaj. Unë e të me, me kësi publiku, thonë se kaçtu te aj. Unë duhet më shohu penal de lap. Ai valla, hep çati ndalti apo me këshyrto. Nëse na vijn thirrëm, çdo itinë më hart publikut a zhvillohet loja herë kur edhe 900 minuta më zgjat skryhet se sa publiku ka çhep me shotuar ty, skryhet loja kur aty soni kur ti më ka dhënë filma e historia e xigla porosij e posni nicsin imra sun bota rahat kur se gjithmonë të mendru diçka më me pas një bab si Ibrahim alayhis salam i si zbon zullum ka frikën Allahut ja don të mirën ai kur ti jap në asaj të këshill po vallahi po se është në pirën tonë e pa dikush thyli fatkeqësisht i mungon dia i mungon peruja mungoi shumë sene po edhe mos e mungo te ke fundet nëse bëhet jo për ndërhyrje të pa lejuara se s'ka nevojë atësoba tepër të minimizohen. Dhe kjo është porosi për prindërit, para së gjithë porosi për, për, për, për bashkëtorët. Kemi frikën e Allahu xhalleu wala dhe të kujdesëm për mbarvojtë e jetës bashkëtorëve që të mundsojnë sukses në, kësa jo në kësaj jetë e juve zonërorët të kundër në kësaj. Do të thotë jo me qëllim, s'po tham se dikush me qëllim i ban. Mi po edhe pa qëllim ganira mund të ndodhin probleme që pastaj kush i pasan këto probleme? Kush i pson këto pasojë a kush? mund t'i pësën vetë vajza e këtyën prëndve, ose Allah në arrujtë fmijit e tyre që realisht në besin të fund, pa prënd të bashkuara. E katërta, prej asë tyre që duhet të kemi parasysh, kur vje fjallat për e të bashkuare, realisht për, për problemet një të bashkuare, të nërlozër, ju qdo problem duhet mundallë të ka i është një mjeshtri dhe art jetën e përditshme por edhe një jetë boshutore është i thonë do thot mjeshtria e të mbyllir syve atë atë jo para çdo premtimi të mi hap syta dhe sa duhet të bëkësi po i shëaftë dhe sa jela kësse po i ndëjanave mund të inte rastësh në mund të një moment mund të inte arsyetura mund dal të çdo pikë po duhet të shëndukmundë dhe për limet atë Irë pa njerë i menë që, si kurse përsham pejgamberi, së në ka pas raste, kër Aisha radiallahu ta'alana, përsham bull, ka thënë diqka në kuptim të gjelozisë. Dhe pejgamberi, së në si kurse kemi të si e ka mirëkuptu, si ka ragu, ka bodhësjesha. E kuptova. O krypë unë, meni të bodhësjeshme, ka krypë problemin e përsham. Kaqë, ashë munal e me aty me tjerë, pëse teja, unë gjithë me tyja, ka përse e ketë unë. A ne i mëso Te i kalim me të probleme. Mosun algj në stacion. Kodi sa që duhet mual, po. Ama më mësoj me do të thotë, duhet të, të filtrat me rond pak më gjongra, pak më gjong. Do të, të jua jo si filtra që filtrojn ujin, që është shumë i dendur, apo po do filtra që pak më gjong, që kalojnë ato guralesat e portoskopit, duke bën dëm. Ka sjellë natyrshme. Të Ku shpine është i pa pa të meta. S'u me kërkutash me krejt 4 meta, edhe burrje dhe gruaja atë duhet mu pajtu me disat meta për mes për para, disa, s'po thomë me gjitha, prendaj, mjeshtri e të i kalimit të problemeve është, mjeshtri e jote për, mu bo këshe, skenia, ja, s'po marveghe, ose sniva, ose, ose kështu më rallë, nga se, kjo është aja që, Arabat i kanë thonë, sejidul qaumi, el mutegafilu, kanë thënë, Arabat për para dhe përverën, kanë thënë, Do thot udhëheci i një populli është ai cili, të botë do thot, buhet që është sponsor për këra. Jo se do të sjistim hiç, as të jo, por do që do punë, e diun ku ku është e mirë aftën. E diun ku është. Harmonaltë çdo sa njerëz që, që ka flasën, çdo propozim që ia apë njerëzve më one, është më udhëheç ashtu aftën. Prandaj, janë do gjërat që nyjerë duhet me këtim, të kaluafën. E pastaj që kot bëjmë këtë temp do thot metoda e pejgamberit alayhis salam në zgjidhjen e problemeve bashkëtorë. Çysh ajo ka bën? Është edhe metoda e dialogut edhe bindjes aftë. Gjatë të përshtatëm bëhet fjalë po në çërcaktuar aftë. Nuk shkon në mënyrë arbitrare aftë. Së për të don problem. Po nuk shkon gjithashtu edhe më me hikje durr, nga se është e mirë. E çysh duhet më të bëj? Duhet bashkëtorë të ndroznë që ta ngjallën mes tyre ortin e mëstrict e dialogut e diskutimit apo. Tashikush më thot, unë mënguata kam thot, ajo ja, duhet mënguata. Ka nguh pejgamberisa duhet mënguata. I i ballavazhim argumente tek xhurim kush e ka më mirë, spresh pun. Nëse kemi referencë të sigurt, e dim ku i shëshitim me dim mendimet dhe e dim ku i verifikojmë qendrimet, s'ta bën dom diskutim apo. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shemb kur ka ndodhur Më në përgjithësi Rostin e, e, e akuzimit të Aishës që është kaq çe problemi i madh në familjen e pejgamberit sa sa ne e matëm. Kur është akuzuar Aisha në çfarë ka bërë pejgamberi sa sa. Kur është ka mort e, e? e ka ul Aishën dhe ka diskutuar këtë problem. Të. E ka ul dhe ka diskutuar. Ky problem i madh vëllah, dhe ka pas rrethana bajagimbinse në favor të shpivës në aspektin e jashtëm. Ka pas Po pyetën bejmeres sa osam ska mor kur forsimer. E ka ul Aishën dhe i ka thon: "Çka ka ndot?" Nëse ka ndot, nëse ka diçka. Kështu rad? më radh, s'u mbytëm kaq. Shikoj pejgamberin, "Tash ka shku te Zejnebi." Zejnebi djesh, ka qenë gruaja pejgamberit (sallallahu alajhi wa sallam) dhe thot Aishë (radhiyallahu anha): "S'kum post ortoqe marivale Zejnebi u thon." E ka qenë ortoqe marivale e Aishës (radhiyallahu ta'ala anha). Tash këta po e pyet pejgamberin për Aishën. Parë, subhanë Allah, kanë qenë devatshme Rivalitetin dë punë, si ka po me konzulum qara apten, Me fol keqë për ta Ta shë e ka rasin I ki bëll tira ja, Se i ka dit, i dele latë për para Që ka i thët për shpifje pasaj Andaj ka thonë Ja rasul Allah Unë nuk du më njëllos Me asë gjën këtë, asë me gjuën ti as Me asë me vishën ti Maja ajshën se s'ka në te, po s'kajra Ka thonë zëjnibja Kjo problem është Andaj shikoj se ka zhytë ka diskutuar me ta, me anëtor të familjes, ka biseduar me kët çështja e ajoim, e ka ngadruar e Bubakrin, e ka pyet, madje e ka pyet Aliun Radiyallahu anhu se mi apo, ka se dialogu dhe diskutime shumë rëndësishme ato. Prandaj pejgamberi s.a.s.e ka e ka e ka pas kët metodë të diskutimit mes mes vetave. Çka pothuheti, e si pothoni ekstrematorë. Ose në raste të caktuara për shembull, i kanë dëgjuar pejgamberi s.a.s.e dhe pastaj u ka sillni version vetën. E unë po thëmë kështët Po staj të shumë të shme e mira, po thëmë Për daj të në rozër diskutimet, debatet, bisedimet Më në familjë të një të të më zashma Veqë adheshtë kër kanë të bëjnë me interesin e të gjithëve Apo me interesin e për të gjithëve Të gjithë kanë marë piesë në atë vendim E pëse më sëmë Të gjithë kanë më uprekë, po du më thonë nga i vendim E pëse më sëmë marë piesë në atë vendimare pra. Kër është p studimeve që anbardh që flasim për problemet dinë bashkëtorëve që kanë eskaluar pasta në shqorëzim në disa prindeve muslimane fatkeqësisht atë. Do thotë kanë marrë do thotë anketa që kanë buxlime në shumë shtete dhe ka dalë do thosë se 92% e arsyeve që kanë shtëpi deri tek shqorzimi ka qenë se bashkëtorët nuk kanë diskutu fare për probleme që ka shpije në shkullerizimatorën. Ska diskutim, ska besit, patim i së dojmë, ullëm, hajtë të dialogojmë, dialogo shumë e rëndësi, këshyrem, ka mundës i kom gabem, ka mundës i ullëm. Mi për momenti kër na jam byllëm dyrë dialogot dhe imponujmë zidhje arbitrarë, pa të shumë satëra nuk ka të një pasë shpartimit në këtë rastë që qorazimit Allahu na ruaj ata. E pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka preferuar dialogun dhe ka pasur shi bisedat. Ka pasur pa ndëjë edhe edhe me ehli kitabe, me krishterët e, e me yahuditë, madje me mushrikët e Madinës, me me këme i dhëjtaret dialogante bisedonte pejgamberi sallallahu. Qëse dialogu hap dyert shumë të atë shërimit të shumë gjërave që mund të jenë të paqarta në momentin kur komunikimi është kur komunikimi është i mbyllur aftë. Ë shartë të tjetër shumë të ndruda të cilë flasin për Do të thotë ë kët pikë se ka qenë prezente dhe ka qenë aktive në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Por mos ta zgjatim për, për shkak të kohës, por kaloj tek pika e 6 dhe pika e fundit që ka të bëj me këtë. Tem. Do të thotë pikat misalkan ndërtohet metoda e pejgamberit alayhi salatu wasallam në zgjidhjen e problemeve bashkëtorëta. Ka Fash katërt shoqta, por ne munduarmi të përmbledh disa pyetje duke sjellë nganjëshëm vetëm A shajmësi kur të dini anta shumë. Metoda e 6 që është gjithashtu shumë e rëndësishme është metoda e këshillimit dhe përkujtimit. Metoda e këshillimit dhe përkujtimit e që fatkeqësisht edhe kjo mungon shumë njerëzën tonë të përditshëm atë. Kush pëneve zgabon? Kush pëneve nuk habitet? Prandaj kush është mëmituari me normën në e Kifrikallahun? Ka thënë Allahu kështu vetë pejgamberi. Po gruaja burrët vetë më thonë. Sa burra fatkeqësisht apo Kanë mëngësi namazë, shpo thomë nështë në numerikisht, pes, po në kvalitet, me gjemot, e me, me, me, me cilësi, e me gjitha ato që shpo, për shambull, sërë ashtë e gru që thotë kifri kalon, a di që së se ke falë savon gjami, që u dhele, për shambull, gruja menzi, që u dhele, për shambull, për shambull, gruja menzi, që u dhele, për shambull, në këse i takon burrave me do në gjami, për namazë savon, për shambull, Emos tonëse po na mosë tira. Ose a shep po shamu soxhni, çka lyp ti kët vakt me këta aftë. Unë kuptojm të kontestimet dhe kësaj, po ki frik Allahun. Qse ajo nuk kësh asnjë jote, ata nuk të bëjnë mirë. Pse s'rën me këta? Më ekselua. Ose burrë, më ekslo gru në vat. O gru, kur ka çen hera fundit çe ke kop Koranin dorë, pse shauçi po lëzon Koran ça duhet? Po punë të shtëpis, lëj ato. Unë ta bëj hallan gjysë për ty nëse prish punë, ç'shëm Koran dorë. Ç'shëm e dhikër. Dhe këne sabata, a kështë shumë i spesha që jë dojë, bo kë i frikë Allahon Porosi dhe këshil Më menin kër ne arrim Që në këtë nivel me komunikume me zbashartve Shumë për ne më bëzaj buën të parëndësishme E se realisht për ne e botë Kërjesurja dhe më interesant një kush Jetën i në dhërimit Allah gjë në vajrë Nuk duhet këtë me embyllë Qa mi i thonë? Adjava, i kom thonë, ja ja zbën kështatu Shikane për shumë pejgamberin A.S. Nuk i len të rahatën të atë familjës, s'allat njebën, jaja ka dalë, ka dalë, se unë e këmë mëdhun në nëgaritë, Allah, për juve. Andaj e dini për shamun, kur ishte pejgamberin me ajshën, rrdi Allah anën duke kalu, dhe kalejë Safia. Qfarë tha ajshë, rrdi Allah, vë Allah, panë në nëqmime ka pasë, jamë në në nëqmu, po në këmë ditë përshimit, tha, shumë e shkutë këhë Safia, Këta është këmë i thonë kësaj, hajtë këmë e qilë dhera, ja, ja. Tha, lekat kulti kelimetën, le, le umuzi gjithë bima i lë bahri, le me zëgjetë hu. Tha, tje këthonë një fjallë, me bëmë e gjujtë atë fjallë, ndetje të tërmullën ndetjen. Në kujtë dhe që po fletë. Njërat ka i pegamërës në shpe, është zhjunatën. është zhjunatën dhe ka shku antarë për antarë, ka unë, qënë, g Nga se sot është hap, pa gëvrima e i e gjujhjë, me gjujhjë të apër U afrukja me t'ju për flani Për a, një mjë e katërshim vetë dhe apëtën Dhe po, është afrukja me t'ja, e ju i një një gjumë, ngritnu, falnu Për ndaj, ku e në ta familjarë që, për shambull, qohet e falë Sabon E ilenë e datë e familjës me flajtë apër, ku me i quët është apëtën Falën e në kur qonë Nëse të si qonë Sabon, ku sh për çka më i mësumet u jonab. Po kum i thon tani po i jdonot, kush po i jdonot? Burri po i jdonon çu zgrua, apo çfarë përsa po pa, paqëso burrë llaftën. Ai burri i cili nuk i blen hedhi e grus, kur e çam përsa pa nuk bur. ka burrë. Ka se ka pshtunë ka denimi Allahu te wala Allahu. Dhe e kundërta, kjo meriton hedhi, kjo meriton mirnjohje, kjo meriton lavdat. Elhamdulilah që kam kësë grua sum lan rahat me flajt e kur sabau po thikë rafun. Dhe e kundërta. Onë e përmër shëmër sabon, e shumë të tjera, njëtë e përdeshme Nuk e lenë, nuk e lenë Nuk i mbyllë sytë gruja për balë Pasurin zburët e bjenë, për i ka Allah Ne edhim që pëpunan, ne edhim Nuk dojmë në ashtëllën ato detale Por, pa punë, e ditë për ditë Për shëmër, telefonë e ditë për ditë Ka dali Allah, apo, mos selbet t'i habit dikër Andaj i kanë thonë gratë sahabëve, si kuritin, kur kanë dalë të me dalë në punë, i kanë thonë, keni frika Allah në dhejneve, keni frika Allah në dhejneve, nga se na i, i durojmë urisë, por nuk i durojmë zjarët e gjhenimet, e nuk duhet që ta mashtranë se dykoshë, alhamdullëna, po bjenë, zdi pika për bjenë, ja, ja, mullë mi thonë, unë zduhme të kontestu, asë nuk di që fa përbënë, në teke fundit, i po kë frika Allah në, i po kë frika Allah në, Kifri ka lahën mos në e mbush borsh, më haram nga që s'ka bërë qëtë ato A në e kshilla me zvete Qëse burr është arrogant, i keq, e së nuk silët mirë Më në zulom, mi thonë Kifri ka lahën A edhin që pejgamberi e salsar nuk ka qenë kësë në familje A edhin që Allahu gjellë e gjerali hu dënam për zulom Ose e kunder të... Për shemull kër gruja për një të medë burit I arëzon ke të mirat Mi thonë burri, a edhin që Allahu ka thonë kush nuk i falra njerzit nuk është as ndaj Allahut mirnjës. Atë mësojmë tradicionalisht që në këtë jetë komunikojmë me anë të familjes, me këshilla, me fqerësi, me ndihmë dhe për krajnë ndaj njëri tjetrit që të jemi më të mirë badet, në ibadat, në dhikr. Jo për shkak të komunikimit me bashkëtorët do të jetë ose për dunjë, ose kur kanon për lanë hera për një punë të caktuar. Mi po e treta nuk ekziston apo fat keq thjesht. Nuk ekziston. Ata janë të punojnë plan me dal me biletë diçka. Se për munga dhe gruja për lip Ja janë të ushtu i për një senë Në për mire në vesh E treta, shtira me gjitha me Kësa është jetë Allah Andaj, më ullë me bisedu Qësa ko Me bisedu dhe gru në tonë Nuk ka komunikim Ma i ëmbrë dhe ma i këndshëm Se këti nivelli Allah Komunikimi që ka të bëj me Parosin dhe këshilën Watawasaw bil haqqi Watawasaw bil sabër Allah u gjelë dhe ula Këtu e ka thonë jetëa që të ko ku inn al insani allafi khusr dirash dhumbja ska kuptim jeta e tij illa pos ata qe kan besu bojn pun timira kshillohen mes vete porosit te nje teatrin por al haq ata qe esht e vërteta aja qe esht e obliguar aja qe duhet ne gjithashtu kshillohen per sabr e kush esht me meritor te inkuadrohet ne kët kshillem sesa bashort mes vete ata qof per namaznotas A ka thonë për i gamberi sallëm Shikone këtë pamje që Allahu i qeshet së i pamje Allahu i gëzohet së i pamje Kur buri qëhet në falë namaznate Edhe zëngruan e e ja, nuk dhe mu qua pa? E i merë do pika uja së tërpik Dhe qumë mërëse Edhe e qëhet Këtë mënyrë të zhimi për namaznate Subhana këtë pamje Allahu i qeshet kësë i pamje Mënyrën e si kur se i takë në ti Allahu i gëzohet së i pamje Ose i kunder ta Buri pak ma gjumash Marrën mucu apo gruaja pak ja stërpik fytyrën, nuk thot edhe një herë me stërpikun, ja bravo ata. Nuk thot se s'po stërpik për për për xhehenam, por për xhenat me kënaqë Allahu xhallahu ala. Andaj mënyra që ai reagon me bujësishje, sot Allahu trut elhamna që kam kësj gruaja, apo? Allahu xhallahu re çesh sot këtë situatë. I çaj begatia, nëse realisht çetosh kuptimin e jetës atë. Çetosh realitetin lumturisë, çetosh çetosh bukuria të jetuarit në jetën bashkëtorë atë e pastaj me tjerat qoft me Kur'an qoft me çdo çoft por edhe në punë të tjera ato duhet gruaja me i ndihmu burrin me respektuim për vetë. A jo gruaja mundo pengjes që burri me respektuim për vetë fatkeqësisht apo ose e kundërta. Nëse duhet mund ndihmu respektimi ndaj përgjithësisht obligativ. Nëse burri lën mangu gruaja i thot, "Moti sykimi mu për ndë vetë diçka. Moti sykëdhonë diçka, moti sykë vizitu." Gruaja me i thon, e ajo me thon, "Ti kurti kimi majta ata për shembull ato." S'ka kjo çfarë. Do të më këshillu, por edhe e kundërta. Burë me i thonë, që që ta blenu nësë, piteje, nësui që unë e kumë blenu, për shambullat, mënurat të ndryshme të saktuar, thashtë të slatë, rralisht e mbojnë jetë të mbashdurën në një nivel tjetër, nuk lejojnë më rronë në problemet e olëqa dhe banale të jetësë, se kësaj bote, thashtë, si metodë për mbjullës, se është metoda e të kshiluarit dhe porositë të ndërësjatë mes, mes basharëve. Allah u Gjellevala në dhasht jetë të lumë tërnë këtë botë, në njën e andrimi ndajti, dhe në gjithasht të në dhasht jetë të lumë tërnë bashkëtore, dhe në gjithasht të raporët të mira me zvete. Në boftë Allah u Gjellevala shemë bunë të kësa jetë për të tjeret, si kur që ishte pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam. Dhe pa dushem të nëronë vëzën dhe mutra, ka shumë pika që realisht janë të mira dhe nevajshme që të kien parasysht të k por po mbyftuaj me kaç personte deri në takimin e arshëm me Zotin, u shpërblej dhe ruajt për sabrën dhe durimin e gjithëta. Deri atero sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam kasein e madh.